Inna alhamdulillah n'a ahmaduhu wa n'asta'inu wa n'asta'afiru wa n'a'udhu billahi min shururi anfusina wa min siyati amalina min yahdi illahu falamud illa lah min yudlil falaha diya lah wa ashadu an la ilaha illa allahu ahdahu la shariqa lah wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasooluh emma ba'd fa inna asdaq alhadithi kitabullah wa khayr al hadi hadi muhammed sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar vdesnderuar në vazhdimin e temës ton në çështjen e kaderit sot do flasim për një çështje kryesore në çështjen e kaderit dhe kjo çështje ka lidhje me A është detyruar njeriu nga kaderi ja. apo jo? A do mund të quhet detyrim taktimi i Allahut subhanahu wa taala për një njeriun? Edhe fatikisht kjo çështje ka domunon disa nën pika, ndërto për shembull është shkaqet a kanë ndikim, shkaqet edhe kanë lidhje me çështjen e kaderit krye shkaqeve, ai abien në kundërshtim me kaderin dhe ë ]MM. a është ka deri argument për ato të cilët kryej gjinafaën më radh. Kto që është i kanë shpjeguar dietarë dhe ne kemi zgjedhur domethënë disa pika për tyre për të për të trajtuar sot me lenin Allah subhanuhu teala. Siç dihet domethënë kjo lloj kjo lloj këto lloj çështje është sqarohen arsyesa kanë ekzistuar njerëz të cilët i kanë keq kuptuar dhe kanë rënë në gabime shumë të dha deri në kufër. Për në tërgun, për në tërgun, një djetar, mille ka bërë një libur të dhe gjejt, cili qëtë Mërëi Ibn Jusuf Al-Kermi Al-Hambeli, ka vdekon në vitë një 1033 hijrit, ka bërë një libur, vetëm për të qështjene, ka derit në lidhje me a është dhe të rrim, caktimi Allahus Subhanatale për njëri unë e pëja. Edhe ka tërguar që në kohën e ti, ka qëndu këtë diskutuar me disa djetarë, për qështë e të kaderi dhe i tërguan që kanë qenë disa sufist, dhe po e theksojtë sufist, të ka qenë një orë për e tyri tjel, të shka tjelë, të cilët i kishin lënë të gjitha punë të mira dhe fillun të kryenit të gjitha gjunafet, për arsujë dhe se justifikoheshe me faktin që të zëgjë është të faktuar për Allahut dhe zëgjë që ndodhë në të vërtet, ndodhë në saktimin e tikshu që a i e doat, dhe për Sepse kjo është dashur për Allahun dhe e vëdhur. Edhe fatikisht shpjegimi këtyre çështjeve, do të thonë, gjitha ka ka kaluar, do të thonë, në mënyrë të detajuar në mësimet e kaluara, por po japim një përgjithë përgjithësim përton mësimin e sotëm në imin e Allahut subhaneh ve teala. Për këtë arsye ata do të thonë kanë treguar disa argumente, edhe këto janë 5 pika, të cilat i kanë treguar, do të thonë, i kanë treguar këta si argument dhe do japim më pas ndonjëherë përtyr për përgjigjen e saktë me lejnë Allahu s.w.t. e rrëth të tyre 5 pikat rrëtullohet dhe tema e sotme. Këta njërës dhe më thënë të cilët e kam përdojnë kaderin se si argument normalisht kanë, janë larguar nga shëriati larguar nga punë të mira a i sa të rgonë kjo djetari për këte personi që kjo dhe më thënë nuk ka lën një pre harame pa bërth dhe nuk ka lën në do një detyr dhe më thënë nuk ka, ka veporas një detyr largu nga namazi, u largu nga ajgjerimi i fillot pi e alkohle, gjitha më ratë duke ju sifikuar që kjo është gjështë dashur për Allah, një koj që Allah ka ndërruar të në kuram, duke pretenduar që egzistencë e saj, tërgojnë gjështë e caktuar, dhe për dhe se ka caktuar Allah unë e me dy të ruar, ose është mirë, në dy loj argumentës, mandë ka derit, se të cilët i përdojnë grupe të humbora. Edhe ka tërguar për shumë, qështë e parë, është, Çdo gjë është e caktuar për Allahun subhanallahu teala, e ka shkruar Allahu që do të ndodhë. Ather çfarë do bie kanë punët e mira. Çfarë do bie kanë punët e mira, pse të punojmë atëherë? Çfarë do bie ka gjënat punojmë? Kur çdo gjë që ka caktuar për Allahun të madhëruar. Edhe përgjigjja kësaj pyetje është si vijon. Ë thejmë së pari normalisht të dini të gjithë që besimi ne ka deri në Allahun në atë Allah, që ka shkruar i tur, ai 5-10.000 vjetë për para se të kryon një qenjit e toka, kjo është njëshkajt do mëzdoqme. Edhe bensimin, besimin të, dhe më thënë është pjese pandashme, e besimin të kader. Në kush nuk e beson e të në të në vërtet se ka besuar kaderin. Dhe problemi këture njerës e fatikish nuk shëndron këtu. Dhe ne kemi folë për qështën e kaderit, lojt e kaderit, që du t'i besë besimtari, kemi folë gjithashtu për kader Por problemi i këtyre njerëzve qëndron tek një pikë delikate dhe shumë e rëndësishme. Këto pikërsë këta e përfiturojnë kaderin, kur domethën kur thua besimin ka derë, e përfiturojnë kaderin si diçka të caktuar, por pa shkaqe. Prandaj thon Kur Allah e ka shkruar që të qëunth hynxhenem vëndoter për se punoi thotë, ose kur ka shkruar të hynxhenem pse të punoi kodot, pse të llodhën kod. Ngaqë këta e përfiturojnë domethën besimin ka derë, Psikologu ka shkruar ti hyrën në xhenem, por pa pashikuar çka jet fare që të fuzen në xhenelzën xhenem. Nikoj që Allah subhanahu wa taala kur e ka shkruar për një person hyjë në xhenet ose në xhenem, nuk e ka shkruar vetëm emrin, por ka shkruar çdo vepër të tij. Dhe normalisht Allah subhanahu wa taala me urtinë të tij, me drejtsinë të tij, e ka vendosur çdo gjë në vendin e vet. Edhe për këtë arsye, ka shkruar që filan person do jet në xhenem sepse punët e ti do jen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gjithë gjinafa. Domethënë, ky do jëxhenem pse? Se do bëj gjithë gjinafat. Kështu që shikimi, shikimi i vërtet i Kaderit, shikimi i vërtet i Kaderit prej besimtar nuk duhet jetë vetën të jetë vetëm tek përfundimi, por edhe te shkaça. Do të thotë që ti duhet besosh që çdo gjë është e caktuar për Allahu subhanuhu teala. Janë të caktuara rezultatet e fundit, xheneti ose xhenhemi ose ato qëllimet e tua që, që ketin në jetë, për shembull, çdo lloj pune që mund të arrish ti ose domethënë çdo lloj rezultati të lartë në të jetë, edhe shkaqjet se si do të, të arrish ti këtë gjë në këtë jetë. Dhe përdesë të nencaktuara, kjo tregon ndonjë që gjërat e paslidhur Allahu me shkaqe. Edhe këtu që ndron problemi këtyre njerëzve se ata besojnë që Allahu nuk i ka lidhur gjatë me shkaqe. Dhe këtë lloj gjëje ka hedhur poshtë profeti sallallahu alejhi dhe selem kur u tregoj atyre, kur u tregoj sahabeve shokëve të tij, që çdo gjë është shkruajtur, edhe hyrja në xhenet edhe në xhenem. Ai thot Prophetu sallallahu alajhi wasallam, çdo njëri për yush dihet vendi i tij në xhenet ose në xhenem. Mi thanë duhur e Allahut, ata lënë punën do të mbështetemi në atë që është shkruar. Tha, "Jo. Ja. Pse i thajë jo?" Ja? I thajë jo sepse Allah subhanahu wa taala kur e ka shkruar të që ky person do hyjë në xhenet, e ka shkruar, ose ky do hyjë në xhenem, se do bëj filan punë, filan punë, filan punë, dajë qrojë do falin namaz, nda bizaqat, dordhë për të mirë, do ndonë këqijat. ë do ja bisadaka, do shkojnë në luftë, do do do do, të gjitha këto do bëhen shkaqe që ti fiton xhenetin dhe gradën që ai meriton. Domethën shkrimi ka derit i përfshin të gjitha këto dhe vetëm ato që quhet përfundim. Këta njerëz kur nuk e kuptuan këtë lloj pike që Allohu ka shkruajtur dhe shkaqet, atëherë doli do, do, do, kjo pyetje që bën ata përse punojë thon kur Allah ka shkruar përshumë për mua. Në koqë që ai domthon nuk i di çka ka shkruar Allahu për të para gjë, edhe dhe dhe e dyta Allahu i ka shkruar gjërat më shkaqe. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi dhe sellem u ka thënë sahabëve, punoni se çdo kujt do t'i lehtësohet para të që është krijuar. Domthon Allahu subhanahu wa taala kur e ka shkruar një person të hyj në në në xhehenem, ai do punë punë punë banorët e xhehenemit. A mo do punojë edhe nëse një person të hyjë në gjenet, a i dhe punoj punët e banorëve të gjenetit. Kështu që, kjo që është e shumë dëmozoshet kuptohet që Allah subhanët Ale, kër e ka caktuar, një shka ka caktuar dhe shkaqet, asaj gjëjë, se si do arrijeja. Dhe kjo të regonë që shkaqet, kanë konsiderat të plot në Islam, si shkaqet, edhe nuk anë shkallonë, si shbese në grupët të humbëra. E... Tregon Ibnul Qayyim në librin e vet El Jawabul Kafi flet për këtë çështje, për këtë që po flasim tani dhe thot, mbasë ka treguar domthon do binë që ka lutja, ka folur në fillim fare të këtij librit, çfarë do bie kat në madhe ka lutja, kur i bën lutje Allahut njeriu. Ai sa thot, tregon domthon atë hadithin që ka thënë pojo sallam se lutja ngjitet lart në qell. Edhe takohet me të saktimin. Edhe lufton, luftojnë të dy njëri tjetrin. Derisa thot, ai që është më i fortë ai ka porta ka porta mposhur tjetën thotë. Po nëse dua është më force ka deri këthe ka deri mbrapsh. Ktu bëhet çfarë për çaka deri për garderën që ndodhet në duartë me lajkeve. Dhe ne kemi treguar që garderën ta nda në dy lloje, garderën ndryshueshme dhe pa ndryshueshme. Dhe ka garderën ndryshueshme, ajo është ajo lloj garderë që ndodhet në duartë me lajkeve. Dhe kemi treguar se të në kohën e vet kemi sqaruar se si është çështja e kësaj. Tërgon, është e rëndësishme që i m'ulqej këtu na tregon çështjen e duajs, si duaja dohën Kaj dobi shumë madhe dhe është një përshkaje më të madhaja që njeriu të arrijë atë që kërkon. Është një përshkaje më të madhaja. Edhe kemi treguar gjithashtu kur kemi folur për emrat e Allahut subhanuhu teala që Allahu i mëdhëruar ka tur prej robë të tij kur ai ngre duart larg dhe ta kthejë atë bosh. Dhe ajo tregon domosdoshmë që dua është një përshkaje më të madhaja të arritës asaj që kërkon njeriu. Edhe ajo është precizatim i Allahut subhanuhu teala. Sepse Allah i më dhëruar kur ka cektuar diska, ka cektuar që kjo të rri me një për shkajqeve, ose disa për shkajqeve, një për këtyrë është lutja, dhe është nga shkajqe më të forta. Thotë me lukajin, basi ka tërguar, thënë, dobinë e madhe që ka lutja, thotë, e disa njerë sotë e kundështuam të lojgje, dobinë e lutjes, duke thënë, ajo i gjithë të cilën ti e kërkon, ajo i gjithë të cilën ti e kërkon për Allah me lutje thot. Ajo gjë është ose e caktuar ose jo e caktuar thot. Ato thonë, nëse ajo është e caktuar, nuk ka nevojë të lutesh thot. Dhe nëse nuk është e caktuar, atë lutën sa duhesh, se nuk ka për ka nuk ka për ndodhur, edhe këtë këtë lloj domethën justifikimi disa njerëzë e madhëruan, ju duk si diçka madhështore. E bukur dhe për këtë shkak thotë lën lutjen fare dhe nuk nuk nuk luteshin me Allahu subhanuhu teala. Niko që lloj më dhuruar e ka urdhruar ropën e tij në Kur'an, ti lutën. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ka thon Zoti i huajmulosin që ti që ti përgjigjem. Dhe kjo lloj përgjigje në të vërtetë, kjo lloj përgjigje që kanë dhënë këta ose kundërtimi që kanë dhënë këta ndaj të vërtetës është një është një lloj kundërtimi kot. Se po ti thuhet në njëherë për tyre, më një çë nga kështu ather, më një çë nga kështu siç mendoni ju, ather mos habuk. Ather ta kalojmë tek tek Ngopja, domethënë, ti ose do ngopesh ose nuk do ngopesh. Do më thënë, ose ka caktura loë përdu në ngobësh, ose jo ka caktura që mos në ngobësh, dhe kort? Një në këtët dyë, s'ka tretë. Ate e rëthemi qëarë do bje ka angrena, po gjithë se ka caktura loë në ngobësh, në ngobësh, hangre për nuk hangre. Dhe po gjithë se ka caktura loë në ngobësh, hangre për nuk herë nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk e përdu në ngobësh. Për. Fërta e nuk ka levoj, mos ha fare, thëj. As mos ha, as mos pi, as mos umërto, që, që të arishë dhe mund të k As mos mos ulëgo pas një llojje të keqe, mos urui për për armikut, fare nuk ka nevojë. Po qëse ka caktuar Allahu të rrosh dorrosh. E pranon njëritë llojje? Normalisht nuk e pranon. Sepse njeriu është krijuar në natyrën e tij, është krijuar që ta njohë të mirën dhe të keqen, edhe të kuptojë që gjërat janë lidhur me shkaqe. Edhe Allahu subhanahu wa taala kur i ka caktuar gjërat i ka caktuar ato me shkaqe. Dhe njohja e kësaj gjëje është një prej gjërave të cilat ja largojnë shum prej dyshimin e dyshimi njerut në zemrën e tij në lidhje me çështjen e kaderit. Kur ta kuptosh që Allah i ka caktuar gjërat dhe ka caktuar shkaqet e tyre, atëherë ke për kuptuar dhe që të kuptuar domthon se duhet patjetër ti bësh shkaqet që të arrish tek përfundimi. Normalisht nuk e për të dal nga ajo që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala dhe shpjegimi vjen më mbrapa. Shpjegimi i domthoni i kësaj çështjeje, domthon në, në pikat më pasme. Ë pika e dytë me të cilën janë argumentuar ata cilët pretendojnë që kur që kaderi është argument për të bërë gjunafe, edhe për çdo gjë që bën njeriu ju, është justifikim për njeriu, ju, dhe mund të argumenton njëri me kaderin është uh, hadithi i Ademit aleyhis salam dhe dialogu që ka bërë Ademi aleyhis salam me Musën aleyhis salam. Dhe hadithin e kemi treguar në semanim nd në një premisë më të para për çështjen e kaderit. Uh, Historinë dhe Musa alayhiselam takohet me Ademin alayhiselam dhe i thot O Musa i thot uh, Musa alayhiselam Ademit ti e babejon ma bëj njerzimit në nzorrën e preh xhenedit edhe i thot Ademi alayhiselam O Musa ti je ai i të cili ti ka folur Allahu subhanahu wa taala dhe i zbriti kur i zbriti Tauratin te cili ne ka shkruajtur me dorën e ti më thuaj a e gjete gjën Taurat Që Allahu ka thën fë fë do të thon ka thën Allahu subhanuhu teala fa asa adam rubbehu w gawa. E ke gjetur në Taurat se Allahu ka thën edhe a dhemi kundër Zotit vetë dhe humbi nga rruga e drejtë, i tha ai po. I tha, "Ku e ka shkruar Allahu Tauratin?" I tha, "Ka shkruar 40 ditë përpara se krijoj të krijojë ty, Adem." Atëherë thot, "Përse më qorton mua për një gjë që e ka shkruar Allahu për mua 40 ditë përpara se të krijojë mua?" E thot për vejit sallam dhe kështu thot e mundi ademi alay salam musa alay salam në argument. A kta e, e marrin këtë si argument që lejohet ta përdorësh kaderin argument për gjunaftet që bën sepse ademi bën gjunaftot, edhe e përdorin si argument kundër musa alay salam kur e qortoje. Ëndër fatikisht realiteti është se musa alay salam nuk e qorton ademi alay salam në këtë në këtë hadith, nuk e qorton për gjunafin që bën. Qësu Musa al-Islam ishte një njerëz që e njehte Allahun dhe ishte besimtar. A si mund ta qortonte a dejin për një gjunaft, të cilin ja kishte falur Allahu subhanuhu teala a dejmit al-Islam? A do ishte logjikishmë për një person logjik që i thot vetes një njeriu me logjik, që ta qortojë një person për një, për një gabim të cilin ai ka falur? Tvishti për shkakun brenda brenda brenda njerëzve, pa u lidhur do thonë me gjunafe që bën njeriu ndërmjetin me të Allahut. T'vi një person e ky ka bërë një gabim kundrejt teje, edhe ti ja ke falur atë gabim. Pas aq kohë ti thosh, ta qortosh personit tim që bër gabim. Ti këtu, ti ashtu. A është logjikë kjo logjikë që ti ta qortosh mua atë normalisht ia? Jo. Dhe Musa alayhis salam e dinë shumë mirë se çdo thotë töbe. Ishte për vetë, ishte i dërguar Allahut. E, e jift Allahu mirë se se shumë shumë shumë, shumë, shumë se njerëz që ekzistojnë në faqen e dhëut, bile, është nga pesë njerëz më më mirë që kanë ekzistuar në faqen e dhëut që që nuk mund të qërtojnë të Ademin a.s. për një gjunaf të cilën e a ja kishtë falur Allah subhanu wa ta'ala. Sëpse Allah e madhurur kër e fali gjunafin atër nuk i leohet një që të qërtoj personi për gjunafin e falur. Atëher del pjëtja për qëfar e qërtoj Musa Ademin a.s. Musa e qërtoj Ademin a.s. si shkaktar që u bë Ademin për dalet e nga dženeti. Dhe më thënë e qërtoj për një që ishë në të vërdet fatkisi. Once pse u bërë shkak ti? Jo se thjesht më për shkak të fatit, për faktin e gjënahut, po pse u bërë ti shkak që ta në nxjerrë nga në xheneti? Edhe Ademi alayhissalam i tha, "Kjo ishte fatkeqësi," tha. Kjo ishte një fatkeqësi që na ra ne, edhe ishte shkruar për Allah subhanahu wa taala. Kështu që argumenti që përdori Ademi alayhissalam ishte në të vërtetë në lidhje me fatkeqësinë që i ra atyre dhe ne të gjithve, jo për gjënahën që bëri. Dhe këtë do e përgjigje ka treguar Ibn Taymija dhe Ibn Qayyim është nga përgjigjet më më saktë në lidhje me hadithin sepse dietarët kanë dhënë shumë shumë përgjigje në lidhje me çështjen e këtij hadithi. Dhe do të them, ky hadith nuk flet për gjunafe të fare, por tregon për fatkesinë. Edhe po të po ta lexosh hadithin dhe të lexosh gjithashtu transmetimin e hadithit që janë treguar dhe fjalët e dietarëve që për të vënë re këtë që po u them në mënyrë të qartë. Kështë që këjë hadith nuk është argument fare për ata të cilët për të ndojin se ka deri është argument për bërin i gjunafe sepse Ademi e Lisele nuk e bërdojrë e të si argument të tion. Dhe fatik ishtë në më shumë, më shumë njëre se kanë përdojrë kaderin si argument për gjunafe të tyre, por kaderin nuk është argument. Dhe të reshevë zemi në temije ka të reguar dhe më që në, njërez të veçantë që i njihen si grup njerëzish ose si si thosh si sekt, të cilët pretendojnë dhe besojnë se ka dhënësh argument për gjynav nuk ka pasur, vetëm se e vonshum, në njerëz të vonshëm, në shekuj të më, më vonshëm pothuajse ka ardhur. Dhe nuk kanë qenë ndjor fillimisht si të tillë njerëz që një, janë një grup i veçantë që këta e marrin këtë argument, vetëm se në kohët e vonta Edhe këta të vonët, do të thonë që do të thonë nuk ka qenë një orë përpara fare dhe gjithë kjo, do të thonë, quhet një lloj, si thosh, ixhma, rënë dekord gjithu mendit i Islamit që të gjithë s'e kanë konsideruar ka deri një argument për gjunafet. Dhe, dhe njerëzit më mbrapa këtyre normalisht këtu du, duhet të qartë që është një humbi i qartë. Edhe këta të cilët erdhën më mbrapa nuk bën dot dallimin ndërmjet realitetit të Islamit dhe realitetit të ekzistencës. Duhet të konsiderohet të dyja një Duke thënë që çdo gjë që ekziston, përderisa ekziston, kjo tregon që ajo është e dashur për Allahun. Kështu që Sharia e Allahut të nderuar është ajo që ekziston, sepse përderisa ekziston, pse ekziston atë? Me dëshirën e tij, dëshira e tij do thotë çajë do. Dhe ne nuk kemi treguar, domodin që dëshira dhe dashuria janë dy gjëra të ndryshme, nuk janë të barabarta. Sepse Allahu subhanuhu teala mund ta dëshirojë ekzistencën e, e diçkaje dhe ajo nuk është e dashur për ta, por e dëshiron ekzistencën asaj gjëje sepse në të ka shumë urtësit mbajaja si çoj për shon krijimi i iblisit. Do flasim të flasim në një mësim të ardhshëm inshallah për çështjen e krijimit të keqes. Dha ai i dedikohet të keqja Allahut mëdhëruar apo jo. Atë do flitej inshallah për urçin e Allahut mëdhëruar në më një mënyrë më të gjarë. Dhe arrin gjendëtyre njerëz deri aty, domethënë që nuk konsiderojnë asnjë gjë të keqe, nuk e konsiderojnë gjë të keqe, domi jas nuk largohen për isaj, dha as nuk konsiderojnë gjë të mirë, dha as nuk përpiqen që ta bëjnë atë. Kësu që këta kanë frirë gjdo loj argumenti vetarë që eksistonë. Më thënë gjdo dhe argumenti cilë ndalonë për punë të këqia, për ta nuk ka vlerë. Dhe gjdo dhe argumenti që të urdhonë për punë të mirë, për ta nuk ka vlerë. Dhe logika njërzore e cilë e njef gjëret e mira, që në nërë përgjismet, si që është për shumën, ba mirësia, sadakaja, fjalë të mira, busqeshja, ndihmë të varfërve, gjithë ato gjëra më që një vllogjike njerëzoqe janë të mira. Këta i kanë fshirë nga ekzistenca, thonë nuk ekzistojnë ato. Nuk kanë nuk kanë të mira. Ato thonë të gjitha janë të mira, dhe nuk ka dallim ndërmjet këtyre ë ndërmjet vrasjes. Edhe argumentojnë që këto por desa ekzistojnë, këto thërgojnë që i ka caktuar Allahu. Mirpo, po të shikosh për moment, ecish në realitetin, tu thua këto personat dakord, më që këto që kanë gjëra të mira dhe ju i dashkëni. Që kanë që kanë domethënë ka deri si argument për këto. Nëse të vjen ty një person dhe të vret ty, ti do të knaqesh me këtë lloj caktimi? Je dakord me këtë? Normalisht s'është dakord, asnjë asaj as askush. As Edhe këto tregon thonë që këta janë njerëz kontradiktorë. E pëlqejnë të llojëjë burtë dhe nuk e pëlqejnë për vetë të tjera. Edhe kontradita tregon që këto lloj idejë që më që mbartin ata është e gabuar. Prandaj dhe nëse i thuj një personi, i jem një personi për shembull disa para borx, e thot ty ai unuk ti apo to sepse s'ma s'ma ka mundsuar Allah nuk e ka caktuar Allah që ti jap. A do do ta pranoj këtë lloj argumentimi ti domthon për ti që mos të jap të borxhin? Normalisht nuk është argumentim pranuar. Edhe sikur ti të ke këtë lloj gjë, këtë lloj gje argument, ti është argument ka deri për çdo lloj vepre të keqe që bën njeriu us katarruë dhunjaja. Sepse çdo kush që do të bëjë një të keqe, do pretendoj se ai e bën me kader të lloj gjeje. Edhe pse ai e bën me ka der të thëgjë është e caktuar, por a i meriton xhehenemin për të këtë gjë? Sepse ka deri nuk e ka detyruar atë që ta bëjë të lloj bëj veprë. Përkundërzi, për ai e ka bërë të lloj veprë me dëshirën e tij, sepse Allahu subhanuhu teali i ka dhënë atë dëshirë dhe e ka lënë të lirë të veprojë. Allahu e ka lënë të lirë të veprojë. Jo se ai e ka bërë vete veten e vet të lirë, por Allahu e ka lënë atë të lirë. Do të thonë Allahu me dëshirën e tij e ka lënë atë të lirë me urgjencën e tij për ta sprovuar, a do bëj mirë apo do bëj keq? Kështu që Kaderi nuk është argument për asë kënd Edhe argumentet logike E tregojnë në nërët pasër të logje Që është e pa mundur Që Kaderi tjetë argument për njëri Se po të ishte i tijel Dë shkatarohështë dë njaja Qështë e tjetër është Kjo është pika e katërt Nëse Kaderi thot, Nuk qenë ka argument Atër Nuk ka njëri ju sivikim ti argumenton me kaderin. Dhe siç dihet, do ndodhi vetëm ajo që do Allahu subhanahu wa taala. O të ti nuk e justifikim thotë. Nuk e justifikuar për atë që bën. Kjo do të thotë domodin që ti do dënohesh për veprat të tua apo jo. Ja. Kur nuk e justifikuar me kaderin, kjo do të thotë që ti do dënohesh për veprat të tua të kia. Atëherë thon këta, përdesë që këtë tillë, ne dimë gjithashtu që çdo gjë që ndodh në univers ndodh me dëshirën e Allahut. Atë përdesa ndodh me dëshirën e Allahut dhe veprat e ndihmës të këqijë thon ndodhen me dëshirën e Allahut. Dhe përdesat që kanë me dëshirën e Allahut, dhe unë u mer kam në llogari, kjo kjo, kjo kjo është padrejti. Po kjo ja. është padrejti. Dhe fatikisht domun këtu ky është një nga një nga çështjet më kyçe të çështës së kaderit domun. A është kaderi domun vërtet padrejtia apo jo? Në në vërtet kaderi nuk është padrejti. Dhe ne un kemi treguar, nëse mani mend në msimet e para, që shtyllat e qaderit janë katër. Shtylla e parë e qaderit është të besosh në dijen e Allahut subhanahu wa taala, në dijen e tij pafund. Dhe në dijen e tij hyn çdo gjë që ka qen, ose që do të jetë, ose që është, ose që në fakt si që do të jetë edhe ato që nuk do të jetë, po sikurt ishte, si do të ishte Allah subhanahu wa taala e di. Dje ti ka përfëshirë shdoj gjë që është e mund shme, që mund eksistoj. Dhe këllë e dje nuk bënd të domozdoshme eksistensën e gjërëve, sepsa jo është vetëm dje. Dhe të rëgëm shemull për të dojgjë. Gjithashtu Allah, subhanu e tala, e ka shkruaj të këtë të që dinte dje në ti në lidhjë me eksistensën e kërjesave, e ka shkruaj të rëtë në lohë mahfudh 50 mijë vjet përpara se krijoi Qaidet e tokës. Edhe çdo gjë do ndodhi siç e ka shkruar Ai, sepse nuk ka mundsi të ndodë ndryshe, sepse ather kjo do thotë që dije ti nëse paqënd dije. Sepse dije do thotë ta njohosh diçka siç është në realitet. Dhe nëse do ndodhte ndryshe, i bie që mos ishte dije. Kështu si që gjërat do ndodhin siç i ka shkruar Allahu dhe siç i ka ditur Ai subhanohu teala, por kjo nuk quhet detyrim. Këtë lëj, dhe këtë lloj këtë lloj domthonë tek kjo tek kjo pikë, kjo është domthonë pika më, si thosh, më problematike, sidomos si te shqiptarët herë, nuk e kuptojnë këtë çështje, pse nuk është detyrim. Kjo që është shumë e thjesht, po arsyese. Po do t'rregojmë një shembull domthonë, të ishte më qartë mbase. Po të shikosh për shemb njëse një mësues ka për shemb 10 nxënës dhe u jep atyre mësimin, po dhidh 10 çrrimë ata edhe u a di atyre i gjendin e tyre në mënyrë të plot e u thot e tyre ta një provimë, thot e fillon ove notat një a një parë se të marri provimë dhe parë se ta di e i se sështë farë do marri një prësënjën për tyre pse? sepse i di gjendin atyre. e tyre i di se shë fa mund të marri dhe ta edhe u a shkujti në notat njëri 10, njëri 9, njëri 7, njëri 8 edhe ata do marri aty që a di ka shkujtu e i pse sepse i di e di gjendin e tyre e di sa kap njëri, sa kap t Asi kur e shkruajte këtu këtë lëgjë që do ndodhi për tyre, e shkruajte në bazë të çfarë? Në bazë të dijes të tij, edhe njohurive të tij që kishte në lidhje me nxënësit e tij. Domethënë, kjo është ky shkrim në të vërtetë, nuk është detyrim për nxënësit e tij, por tregon njohurinë e tij që ka ky profesor dhe çfarë njeriu i zgjuar është ky që arri të ta, ta dallojë në të vërtetë ato që do bëjnë ata. Por a valli detyroje ata që të veprojnë sa të marrin ato lëndotash? Absolutisht. Kështu që Që është, është një shembull vulgar, dha Allahu nuk ka shembull. Kur te krijesat kjo lloj gjë ekziston, dhe ka bën me dijen, e dija është më një percepsive plotë, tek Allahu subhanuhu teala është mënyrë më të plotë. Kështu që kur themi që Allahu subhanuhu teala ka shkruajtur, e ka shkruajtur ka derën në krijesave, nuk kanë ata asnjë detyrim detyrimi. Sepse Allahu ka shkruar atë që ai e dinte që do ndodhi për krijesat e tij. Ndërsa pjesa tjetër, pjesa e dytë është dëshira Allah, e Allahut subhanahu wa taala. Dëshira e Allahut më dhuruar dhe krijimi i krijesave, këtu është pika kyçe të cilën diskutojnë grupet e humbura dhe pretendojnë se këtu qëndron çështja e detyrimit ndaj krijesave. Dhe kjo ka nevojë për sqarim. Sepse ata thonë se këtu, domthonë se nëse për, nëse e dëgjuat, tham, thonë përderisa çdo gjë që ndodh në univers ndodh vetëm me dëshirën e Allahut. Kjo tregon ndonjë se Allahu subhanahu wa taala vonë është dorë, dhe s'del gjë për dëshirësti, atëni e mi detyruar thonë. Emi të, të të detyruar. Edhe këtu tash është çështja që ne diskutojmë. Kjo është vonë çështje dëshirës e parë gjë, edhe dytë çështja e krijimit. Për sa i përket çështjes së krijimit, nëse e mbani mend ne kemi bënë një msim të veçantë, që kemi folur për çështjen e krijimit të veprave të njerëzve. Sepse kjo është një, një, një, një, për një, një, një, një prepikave gjithashtu që pretendojnë grupet e humbura se njeriu u është detyruar sepse Allahu e krijon veprat e ti. Dhe përdesë Allahu e krijon veprat e ti, kjo do thotë që ai si sillka vetot apo ja si ja jep Allahu subhanahu wa taala. Dhe ne kemi shpjeguar që kjo gjë është e vërtetë. Nëse mani mend, u kemi treguar që nuk është e vërtet parsyje se Allahu subhanahu wa taala ka vendosur tek njeriu dëshirën e tij për të vepruar dhe i ka për i ka dhën gjithashtu mundësinë, fuqinë për të vepruar. Dhe përdesë Allahu subhanahu wa taala i ka dhën njeriu fuqinë dhe dëshirën mantës e cilave kryet një veprim e kalonë e të të lirë që të veproj edhe kura i veproj kjo le veprej që të kryim i Allah Subhanu Wa Taala sepse Allah i më dëruar e dhe këtë doj mundësi shkëti që të bëjtë doj vepre dhe Allah Subhanu Wa Taala e kryon disa gjere, mantë të disa gjere dhe tjera dhe u kemi dhen shemull si, si, si që është shemull i barit Allah e kryon barit, mantë shiu dhe mantë tokës tokëa dhe shiu që janë e ushqaje. Dhe nuk thuhet që Allahu subhanahu wa taala ka detyruar të njerit, sepse ky ishte vetë ai i cili zgjodhi këto vepre. Dhe nuk thuhet gjithashtu krijuesi i veprës vet, sepse ai është vetëm një prej shkaqeve, me anë të së cilave arrihet krijimi veprës së tij. Dhe u kemi sill shëmbullin e krijimit të njeriu, vetë njeriu. Po ta pyetësh një person, kush krijo e krijoi ty, Allahu? Kush e rumbushkak prindërit e tu? Nëse një person do pretendojë që ty që që ty të kanë krijuar prindërit e tuaj është gjenjeshtar. Prindëritu është shkak. Po dojë Allahu nuk të krijon. Po do të krijojmë të tre po duhur, të dy duhur, po do të bëj pakëm fare, po do të bëj pas ty. Kështu që krijimi është i Allahut, shkaku është i prindërve. Krijimi është i Allahut tek tek bari dhe shkaku është toka dhe toka dhe shiu, e tjera e tjera shkakaçe. Edhe në këtë rasti krijimi i veprës është i Allahut subhanallahu teala, veprat e njerëzve edh shkak për të lëgjëje ka bër disa shkaqe të brëndshme të jashtme tek njeriu, të brëndshmet janë dëshirat e tij dhe mundësitë e tij për të vepruar, edhe të jashtmet janë rrethana të cilët i krijojnë kushtet për të vepruar të lëvëpre, të cilat nuk e pengojnë njeriu që ta kryejë këtë lë mundësinë që ka zemrë në zemrën e tij. Kështu që krijimi i veprave të robërve për Allahu subhanahu wa taala nuk është detyrim. Gjithashtu edhe dëshira Allahu subhanahu wa taala nuk është detyrim për njeriu. Parësusë, sepse Allahu Suhanu Wa Ta'ala, shë vërtet që nuk del gjë nga dëshirë e ti. Por, Allahu Suhanu Wa Ta'ala me dëshirë në ti, ka lejuar që njerëzit të dëshirojnë. Dhe kjo është në hënë një gjë që një vetë në Kuran, o ma të shahun e thot, illa e shahallahu rabbu le alamin, thot, nu, nuk e një për dëshirojnë, vetën, vetën se nëse të dëshirojnë, Allahu Zotë i botar. Dhe kjo të rgonë që një ju ka dëshirë. Vetëm se kjo dëshire e tij është e kuptuar brenda dëshirës së Allahut subhanahu wa taala. Dhe njeriu vet në natyrën e tij bën dallim ndërmjet asaj gjëje nëmë çështjes kur ai kur ai është i detyruar dhe kur nuk është i detyruar. Prandaj, po ta pyetësh një person dhe thua, "A bën dallim ndërmjet dër, lvizjes së dorës tunde kur ty të dridhet në mënyrë të pa dëshire" edhe në dërmjit lëvizës dërës të në kurti shkuan, bëndo dalim, në marish bënd gjithë njërës të dalim në në të të dyjave, sepse e para bëhet pa dëshirën të ndë, kurse e dytë a bëhet më dëshirën të ndë. Dhe djeta arët kanë folu për qështën e detyrimit, a quhet njëri ju i detyruar apo jo? Dhe Shehull Semtemihe ka fol për të qështë dhe ka të rëguar dhe mëndën që fjallet detyrim nuk ësht Nuk është të smetuar asë kuranë në sëlem me kuptimin në mundi që nuk ka të rëgurë Allah në kuranë ose profetit të sallohë sëlem që Allah i ka dëtyruar njërzit. Sëpse fjallet dëtyrim do të thot, fjallet dëtyrim do të thot, që ti, që ti, ta urdrosht tjetërin, ta bëj një vepër pa dëshirë në ti. Pa dëshirë në ti. Në i koj që ne dim shumë mirë që njëri u e vepron vepër në ti me dëshirë në ti Edhe në momenti që i vepon një vevrë pa dëshirën e ti, a i del nga detyrimet e islamit. Pra ndaj do në tërgoni më lëkajim, kura folë për qështën e detyrimit, ka tërguar disa pika shumë bukra të cilët të qërojnë qështë detyrimi, kura është do më thënë detyrimi mirë dhe kura është i keshë. E thotë, dalimin dhe me detyrimit nëse do të aqua një detyrimi, dhe nuk është detyrim në të vërtet për Allahu subhanahu wa taala dhe nuk është detyrim në ati të vërtet. Dhe aty që u detyrim te krijesat është se krijesa, krijesat nuk kanë mundësi, nuk kanë mundësi që ta bëjnë tjetrin atë person që duan ta detyrojnë, ta dëshirojë diçka. Prandaj, nëse ti shkon tek një person dhe i thua ti, pije këtë pië alkolike, edhe nuk duhet ta pi. Atëri ti vendos pistolet në ball. Edhe po se po se pi do të vrasë. Atëherë merr pin, sepse ka frizot e vrasësh. Kur e piju ky, e piju me dëshirën e ti, ky nuk e dëshiron do të lëgjë. Ky e piju vetëm nga frikasa, do të vrasësh ti. Kështu që di domosdën si njeriu nuk mund të nuk mund ta bësh dot një person ta dëshirojë diçka. Ndërsa Allah subhanahu wa taala e bën njeriu ta dëshirojë diçka dhe i jep mundësinë për ta kryer, për ta vepruar, to. Kështu që nuk quhet detyrim ajo që i jep Allahu njeriu e para. Një njerëz e detyron një person tjetër për të bërë një lloj vepre dhe kjo kjo quhet padrediri. Kur ti e detyron një person për të bërë diçka të keqe që ai nuk e do, kjo quhet padrediri. Dhe Allahu subhanahu wa taala është i pastër për padredirin, se nuk i bën padrediri krijesave. Përkundër veprave të ti, janë të gjitha mirësi ose drejtësi. Edhe për të dyja këtë Allahu subhanahu wa taala është lavdëruar te krizat e tij, sepse Allah më dhuron çdo gjë që u jep krijesave, po them çdo gjë nuk del për kësaj asgjë. Çdo gjë që u jep krijesave, është ose mëshirë për ta, nga e kuptojnë ose nuk e kuptojnë ata, është ose drejtësi për ta, që të marrin atë që meritojnë. Edhe pse mua ose kuptojnë krijesat. Dhe Edhe si e thill, nuk është pa drejtësi kurr. Nikoj gjë detyrimi është pa drejtësi, kryqë Allah subhanallahu te i pastër për kësaj gjëje. E pika e tretë është që një, një krijesë kur e deturon një tjetër, e deturon atë nga mendilehësia. Prandaj kur dikush e deturon një person tjetër, zakonisht kur bën fjalpërgjeje të kthia, e deturon atë nga mendilehësia për të bërë për për vërtetë të kthia. Dhe mendilehësia do të thotë që njeriu nuk njeh atë që është e dobishme, vazhdo atë që është e dëmshme për ta. Dhe ky person që nuk njeh diçka të tillë e, e urdhëron një person tjetër që ta bëjë një gjë që është e dëmshme për ta ndërsa Allah subhanahu wa taala kur i urdhon krijesat i urdhon vetëm për gjëra të mira, vetëm për gjëra të mira dhe jo për gjëra të këqija. Pika katërt është kur një krijesë detyron një tjetër e detyron sepse ka nevojë vetë. Si në, në rastin për shembull kur një person dëshiron të marrë disa parë për një personin thotë pistoletën e mall, i thotë thot, me paratë ose zgrava. Pse bëndollë gjë, sepse ka nevojë për lek. Domethën nevoja është ndërsa Allahu Subhanuhu Taala është i pa nevojshëm. Allahu nuk ka nevojë për askënd. Kështu që nuk ka nevojë të detyrojë krijesat. Gjithashtu, pika tjetër është një krijesë e detyron një tjetër sepse është i mangët ma dhe ka nevojë të plotësohet me anë të tjetrit. Dhe ky lloj ky lloj detyrimi bëhet bëhet fjalë për shumun kur një person i thotë tjetrit Hajde m'dimo tani mua që të vras filanin. Ose që të vjedhim të këto dy çamë. Sepse vetë nuk e bën dot, ka nevojë për një shok. Ai shoku se ndihmon dot me me, me dëshirë, edhe ky i thotë ose ose hajde mua të vrava. Ndërsa Allahu subhanahu ta nuk ka nevojë për kënd që detyruj, të detyrojë sepse veprat e tij dalin nga pushteti plot, nga plotfuqia e tij, dhe nga dëshira e tij plot dhe nuk ka un ka nevojë që të detyrojë krijesat por për të për të, të bërë diçka ato. Sepse është i plot. Pikë tjetër është që njeriu bën dallim me këtë përmendje në fillim fare, bën dallim ndërmjet asaj çështjeje që ai vepron me dëshirën e tij dhe asaj çështjeje në cilën ai është detyruar. Dhe këtë lloj gjëje e njohën të gjithë njerëzit në mënyrë të barabartë nuk ka dalin në këtë qështë ata që janë musliman dhe ata që janë qafira të gjith ka rënda kohort që një person që është detyruar nuk është si e i cili e bërë me dashi prandaj edhe me lish nuk besës se do, do gjesh ligje në dy nja që i barazojnë një gjukim dy persona njërë i bje nga katipest edhe vret një person poshtë bile këto që ishin kat pesë te morën në hodhën disa persona të tjerë nga katipesh era mi për një person të tret dhe e vraru atë. Tashi ky që ranga katipesh shpëtoi. Kurse ai ishte poshtë vdigj. Ky i shpëtoi tashi thonë merret në gjykat. Nuk bëhet se ka ligj në ndjenja që gjykojmë për të lloj personit. Nuk bëhet fjalë për shumë kur një vetë tamam për shumë që një si çështje që më të vërtet e hodhë diku të erë nga sipër. Edhe një person tjetër i cili merr pistoletën dhe vret një person të dyt. Nuk bëra zonë këtë logjikë njerëzor kurr ti i parësh detyruar, nuk pati mundësi, domthonë, nuk kishte asnjë lloj mundësie, ishte diçka jashtë dëshirës tij, jash tij. Edhe i du të tij, jashtë mundësisë së tij. Atë kë lloj gjë do të bërtë dëllim. Në një kohë që po ko e kuptonote këtë çështje, atë ti shikon për vetes tonë që ti është dëllovëprimi që e bën, e bën me dëshirën tënde të plot dhe me mundësinë tënde të plot kur ti ke mundësi dhe e bën atë. Dhe kur ti ke të dyja, atë ti ti nuk quhesh i detyruar, sepse detyruar quhet ai që u thash. Dhe përdesat ti nuk je i detyruar, atëherë nuk e të drejtë thua që Allahu të detyron të ju që të bësh atë të gjerët atë cilët ti mëndon pik tjetër është është në gjashme këtët, këtët përmësibër më është që Allahu o ka dhënë njerëz në logikën e tyre o ka dhënë në më thënë atë të të njohim që një person i cili ishtë detyruar a ishë justifikuar edhe din të legje ndërsa i person i cili nuk është detyruar nuk ka justifikim për ta. Prandaj dhe Islami ka sillë justifikime për personat të cilët janë të detyruar. Pra Allahu subhanahu wa taala e ka lejuar për një person të cilit i vendoset, më thon një një lloj kërcënimi i vërtet, i frikshëm me vdekje ose me domthon me, me gjumtime të mëdhaja, që ta shprehë me gojë kufrin edhe pse ai nuk e don, edhe pse nuk e don me zemër, edhe pse është besimtar. Ë ka lejuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo tregon domthon që Për dresë e islami, e pasë ndaluë, e pasë ka lejuër, që në rrasë detyrimi të shpërsh kufrin, duke mosë dasho atë me zemër, kjo të rgonë në që detyrimi që ka të shkatiet të rthejo, ajo që pretendonjë këta prej kaderit. E kjo të rgonë që njëriu nuk është detyruar që të bëj vepër të këqia kërë i bën edhe pretendon se i bën ato me kader. Bik tjetër është, Nëse dikush e urdhëron një person për të bërë diçka të mirë, për të bërë diçka të mirë, dhe ky person i urdhëruari nuk e zbaton atë lëgjë, edhe urdhëruesi e detyron atë që ta zbatoi. Sepse është për të mirën e të dytit, si për shembull ndodh për shkakun që prindi i jep disa ilaçe fëmijës si që ti pi, sepse është i sëmurë. A do ti pi? E kujt me zor? Ky është detyrim. Por ky është detyrim i mirë, dhe ky lloj detyrimi i mirë nuk është ndaluar as në logjikën njerëzore dhe as në Islam. Prandaj edhe profeti sallallam na ka dhënë urdhër që fëmijët anti urdhërojmë të falin namaz në moshën 7 vjeç dhe në moshën da izveshë të rrifini. Edhe rrahja është një lloj detyrimi. Por ky është detyrim i mirë dhe nuk është ndaluar as në Islam dhe as nga ndonjë logjike. Kështu që nëse këta kanë për qëllim detyrim, këtë lloj detyrimi ky është detyrim i keq, por është detyrimi i mirë. Për këtë arsye, nuk mund të thuhet ky lloj detyrimi argument për ata të cilët bëjnë vepra të këqja se ky detyrim ka të bëjë me veprat e veprat e mira. Prandaj çudi e çudirave, janë disa njerëz të cilët hynë hyn në xhenet duke i tërhequr me zinxhir. Ata s'duan shkon në xhenet, ata i tërheqin me zinxhir, ha si vjenin për xhenet. E gjithë ky është detyrim i mirë, i cili dohom për të çfutur ti, ti se kupton domthon, po ti dosh po tosh vet. Prandaj Allahu subhanahu wa taala shumë besimtarve, përpara se të, të bëhen besimtar, uhet prova urdullohet me ne, vjen dunya e vërtaj, u ngushto dunya e u bëhet sa më e gjithpara. Që më an të sa i kuptoi ai se ku është, ç'është dunya, sa vlerë ka ajo dhe ku do shkojë. Ky është një lloj detyrimi të mirë që Allahu Subhanallahu Teala bën njeriu që të kthehet tek realiteti, që ç'o Allahu Subhanallahu Teala si ç'është, edhe bëhet besimtar. Edhe shumë më shumë besimtar kur janë bërë tillë, kanë pasur provë tillë në fillimet e t Islamit të tyre. Te këllogjues gaje për ta. Çu ykull e detyrimi nuk është i keq por detyrimi i mirë dhësh e lejuar nuk kanë ndotase lëgjet të këqija. Këto janë disa pika të cilat kanë bënë me çështjen e detyrimit, domthonjë që nsallohen nga detyrimi, kur është i mirë, kur është i keq, dha a mund të jetë, domthonjë a mund të ekzistojë detyrimi në Islam? Nëse sicishë shikuat vetë, domthonjë të, të fjala detyrim nuk ekziston në Islam. Sepse Allahu subhanahu wa taala kur dëshiron që një person ta bëjë një vepër Nuk e detyronën ata sepse ai është bëj fuqishëm. Por kundrazë ai që e detyron kush është është ai i cili nuk ka mundësi ta bëjë tjetër të ta dëshirojë ose ta veprojë një vepër. Ndërsa Allahu është bëj fuqishëm dhe është i pastër prej detyrimit, sepse ai është bëj fuqishëm dhe ai nëse dëshiron që robi i tij ta bëjë diçka, i krijon atë dëshirë për të vepruar atë, edhe mundsinë për të vepruar atë gjë. Siç ka krijuar tek njerëzit, të, të, të, të, të cilët ekzistojnë, ka krijuar mundësitë tyre kjo urë dëshirë dhe dëshirën e tyre zemrën, aty ka krijuar shkaqe të jashme, m端tës së cilëve Allahu subhanuhu teala krijonte kata dëshirë aty për tek e mira ose për tek e keqja. Kështu që Allahu subhanuhu teala kur dëshirojë që një person të bëhet besimtar, i sjellosi disa shkaqe të jashme, të cilët jasbukurojn besimin, ja bëjnë të bukur, të mirë, me anë të së cilëve Allahu subhanuhu teala krijon tek njeriu dëshirën e mirë për hyrjen në islam dhe jep mundësinë atij për të bërë besimtar. Dhe kur dëshirojnë që një person të mos bëhet besimtar, Allahu subhanahu wa taala i tregon të vërtetën, siç është, siç është në të vërtetojë të vërtet. I vendos gjithashtu dhe shkaqet e dhunjas, të cilat të cilat i kanë të gjithë në mënyrë në mënyrë domthonjë jo thjesht barabart, po në koncept të përgjithshëm ka i kanë të gjithë edhe i vendosit disa sprova për i dynjas edhe i zhytet në to. Kërë i vendosit disa sprova, sprova të imoralitetit, të hajdu të legut, pisliqeve, kryon të këjë persona tërë dëshirën e keqen, edhe këjë synon të keqen edhe shkon bjën ta. Por allohë të sprova në ta nuk e detyrojtë, të sepse detyrimi është të dalësh nga dëshkira jote, gjithashtu dhe nga mundësje jote. Në i koj që këjë person kër Shkoj me dëshirën e ti edhe me fushin e ti. Një qështë e tjetër këtu për të seruar është të kjo pik është a ka në islam a ka në islam urdhër urdhëra për qështë i që janë të pamundura. Sëpse këtu janë njësë dhe grupët të humërët cilët thonë që njeriu është urdhëruar për gjëra që janë të pamundura. Prandaj ta e thëj, domun e thëj të gjithë të pamundë, por desi Allahu Subhanallahu Taala urdhron njëriun për diçka. Dhe çdo gjë që do bëhet, do bëhet me dëshirin e tij, edhe jo të gjithë njerëzit do ta bëjnë atë. Kjo tregon që është pa për e pamundur për njeriu. Edhe si Shehu ibn Burhan al-Hebin, e Bulehebi Bule Qafir, në Xhehenem, ai ka treguar Allahu që ai në Xhehenem që ku ishte gjallë. Edhe ka urdhëruar për besim. Në koqë Allahu i thintë që të besonte. A të që koptim ka të më urdi për, për besim, kër aji i di që nuk do besoj. Kjo që u detyrim, thëmë ta. Fatik ishtë detyrim, dhe më thënë në, të urdhërosh, të urdhërosh dikënd, për diçkat për mundur, a është kjo e lejuar një slama për po jo, nuk të kemi dy raste. Më bënjë Allah se janë për qështët vështirë, për janë shumë të rëndësishme për të kuptuar të qështët në kaderit. R Kur ti urdhon për një person, e urdhon një person për një çështje të cilën nuk ka mundësi ti, ta bëj gjymtyrë të tij, sa për bollën dot. Për shembull, ta urdhosh një ul futoroj. Jo me avion, bështet futorën me krah, si futorën në shpendot. Kjo lloj kjo është e pamundur dhe nuk nuk ekziston në Islam. Nuk ekziston kjo lloj urdhri në Islam. Nuk mund të sillni ndonjë argumente nga ana e Islamit por të treguar që njeriu është është i detyruar edhe në islam për të bërë gjëra të pamundura, kështu që dhe kaderi domethënë është e lejuar që Allahu ta urdhërojë njeriu, domethënë në mandat kaderit që të bëjë gjë pamundure, pastaj dënoi për të që se bëri dot vet, pa e bëri e vallahu val, për të, domethënë domonisht kjo është humbje. Shemu për të thonë ta është në islam thot. Po fatikisht po çikosh, nuk ka urdhër në islam që Allahu na urdhëron për gjëra që janë pamundura, që ju si bodot Si përshëm për mund futuroj. E kupton? Ose ë shemujt e tjerë përshëm mund t'rëgoj një çdo lloj shemulli që është diçka e pamundur për njeriu. Përshëm një person nuk ka nuk qëndron në këmbë, së s'është i smur, ose nuk ka kam fare, thuhet falun këmbëti. Ose një ose një person duhet të vdekur thotë ta gjëron. Kjo është e pamundur. Binë në Islam nuk ekziston diçka e tillë. Përkundër Ziatullah subhanuhu teala ka bërë lehtësime. Pranë thot profet O sallam, falun këmbë nëse nuk e mundsi falu ulur, nëse nuk e mundsi falu shtrirë. Pse? Vetëm vetëm për t'të treguar dounë që Islami e urdhëron njeriun për atë që ai ka mundësi. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Allahu urdhëron njeriun për atë që ai ka mundësi. Edhe mundësia të dietarë ndahen në dy lloje. Dhe këtu këtu do të sqaroj këtë çështje dounë tamam. Lloji i parë i mundësisë kanë për qëllim dietarët, me këtë lloj mundësie fuqin trupor që ka njeriu dhe saktësinë e trupit të tij për të qenë i gatshëm për të kryer veprime të ndryshme, qofshin të mira ose të këqija. Kjo lloj mundësie është ajo mundësi, të, të cilën kushe ka, është detyruar të bëj punë mirë dhe kush nuk e ka nuk është i detyruar. Domethënë, një person i cili është pa krah, nuk e urdhëron Allahu që t'i laj t'i laj krahët për të marrë abdes, se nuk ka krah. Kështu që nuk e urdhëron Allahu të lloj njeriu qartë, kjo e quatë pa mundësi, dhe kjo dhe pa mundësi vjen nga që a i nuk është i plotë në trupin e ti. Ka mangësi, ose është isëmur, për në dhe i personën cili ka krati plagë, ka të qara, plagë, se ka për dëtyrë të marja pëdes? Nuk me rëpëdes. Pse? Se pëse ka përshirësi, edhe quat, kjo e quatë pa mundësi, edhe bje dëtyrimi. Ndërsa mundësi e dytë, është ajo mundësi mantës e cilës njëri ju vepron, momentin që vepron, që o të fëqie e veprimit. Dhe kjo dhe fëqie mund të këzistoj, edhe pse ti i ke, dhe më thënë, të të trupin të shëndosh, dhe mund më se këzistoj. Për nëllohë, s'ohane talë, kërë ka urdua njëri zë për haqë, ka urdua për haqë, kë, ka urdua për haqë të gjitha të cilët, i kanë mundësit për shkuar në haq mundësitë trupore që është e fuqishëm, mundësitë financiare, edhe rrugët e sigurt që mos mos këtë friksë e vret njeri. Ndërsa lloji i dytë i mundësish tash është ajo mundësi me an të së cilës njeriu vepron, veprimi në moment. Domethënë se si të thosh ndryshe është vetë veprimi. Ndryshe është vetë veprimi. Dhe ky lloj mundësie dytësh ajo për të cilën ka thënë Allahu subhanehu teala në Kur'an që ka treguar për mos besimtarat, që ata thonë Kur'ani nuk e dëgjojmë dot Kur'an. Nuk e dgjojnë dot. Ato jose nuk e dgjojnë dot, ata e dgjojnë, por është diçka e vështirë për ta, është diçka e vështirë sepse nuk e duan atë, e përkëtarësia për të thonë nuk kemi mundësi. Por ata veshjet e kanë në rregull, logjikën e kanë në rregull, trupin e kanë në rregull, kjo që mundësia dy për të gjër ku janë është, por nuk duan ta dgjojnë. Edhe nuk e dgjojnë. Dhe fakti që nuk e dgjojnë ata, kjo nuk quhet pamundësi në të vërtetë. Kjo në të vërtetë nuk quhet pamundësi. Tashi del pyetë këtu thonë nëse nëse dikush do thotë që Ebu e buxheli e dinte që ishte në xhenem. Dhe ka shkruar Allahu për të në xhenem edhe që e bulhebi e ka shkruar Allahu për të në xhenem që u ishte gjallë. Atëher çfarë kuptimi ka që Allahu ka urdhëruar ato për bërpunimin që në dynjë atër. Dhe përgjigjja është se në këtë ndry rasti nuk kemi të bëjmë me detyrin fare. Sepse Allahu subhanuhu teala ka treguar këtu atë që e di për i ti përfundimin e tij në xhehenem. Dhe nuk na ka thënë që ai ka qenë pamundur për ti për ta bërë besimin. Dhe po ta shikojë e Bulehemin ka qenë i mundshëm. Kishte mundsi të besonte, po kishte mundsi të besonte. Pse nuk besonte? Nuk dëshironte. Prandaj derisa u diq, nuk e nuk e ndaloi për besimin, nuk e ndaloi për besimin, jo pamundësia, por mospasja dëshirës sepse nuk e don të vërtetën, por e urrënte të, të vërtetën. Kështu që do të bëni dallim ndërmjet mundësisë çëgiston përpara veprimit, që është mundësia që ka njeriu dhe e dyta është vetë veprimi që bën njeriu. Dallimi ndërmjet të dyve është një çështje, domodin e rëndësishme për të kuptuar çështën e këtij dhe këtu domohet për të sqaruar domo kjo është, atëherë. Pam që urdhri, të urdhrosh, të urdhrohet njeriu ë përgjat pamundura ka dy kuptime. E para është ta urdhosh për ato gjëra të cilat në të vërtet janë pamundura, si për shembull futuroj. Kjo gjë nuk ekziston në Islam. Ndërsa e dyta është ta urdhroi për atë gjë që e di Allahu që ai s'ka por ta bër. Si përshëm Faraon, Allahu di, e di Allahu Subhanuhu Teala që Faraoni s'do bëhet besimtar, por e urdhron. E urdhon Faraonin që të bëhet besimtar. Fakti që Allahu e di që e nuk ka por të bëj besimtar, kjo nuk do të thotë që Allahu e ka detyruar atë. E ka detyruar atë që të jetë mos besimtar. Kështu që kjo gjë nuk është detyrim. Edhe këtu e morën këtë si argument, domosdosh grupe të humbura që argumentuan të këtyre gjërave që thash, siç është për shembull dija e Allahut në lidhje me një mosbesimtar që ai do në xhenem, do të pretendojnë që kjo është detyrim. Edhe ne themi që kjo nuk është detyrim fare, sepse detyrimi, siç e them, do të thotë që ti ti heqësh një personit dëshirën edhe mundësinë për të vepruar ai dhe, dhe ta shtysh në një lloj veprimi pa dëshirën ose pa mundsinë të tij ndërsa në sajë e bën atë me dëshirën e vet, atë nuk ka asnjë lloj gjetjeje kur Allahu na tregon që ky person nuk ka përta bështetje. Si për shembull, ti i thu bishum fëmijës tond bëj të llojë. E urdhon sepse kjo është kjo është e mirë për të. E dyta e urdhon që ti të i kesh justifikimin përpara Allahut që ti ke urdhëruar atë. Edhe ti e di shumë mirë që koka që ka ai nuk i hak të llojësh. Dhe ishtë për të zbatuar atë, por ti kryen detyrën tënde ë urdhëron të bërt mira. Kështu që kur ti urdhëron të bërt mira, duke e ditur që ai nuk ka për ta bërë atë, ky mund të quhet detyrim? Normalisht nuk është detyrim. Kështu që detyrimi i vërtet është vetëm një lloj gjisë ai, eh, do të sheh detyrim kur ti i thua njeriu të bëjë diçka që nuk ekziston as në dëshirën e as në mundsinë e tij, ti, si për shembull, fluturoj. Ose të qendrojën këmbë kur ai nuk ka këmbë, ose të marrë abdes, të laj gjymtyrët e tij kur ai nuk ka gjymtyrë. Dhe kjo ledeturimi nuk e kështon Islam fare. Dhe për desë nuk e kështon Islam, nuk ka argument për grupe të humbura në Islam, nuk ka argument për ta që njeriu urderohet për gjera të cilat si bëndot e i. Por kundre zin Islam, njeriu shë urderohet vetëm për gjera që ka mund si t'i bëj. Dhe këshu që Allah subhanetale ka urderohet njeriun që të bëj pun të mjera edhe të e në të mund shme për të, edhe kryrej e tyre bëhet ma në të dëshirës edhe mundësisë. Allahu subhanu e taala ja ka dhën të drejtë njëriu të zgjedi, ja ka dhën a i të drejtë njëriu të zgjedi, dëshirën e ti duke e qurat nga e mirë ose nga e keqa. Edhe a i subhanu e taala ndihmon këtë të dëshiroj për të uzuën rrugën e drejtë, dhe pse uzuën e shë dhurat për ti, edhe këtë të dëshiroj nuk, nuk e ndihmon më urëtësin e ti, duke e vendosur të mirën, tek ai që meriton dhe duke vendosur të keqen tek ai që e meriton. Kështu që nuk ka te kaderi asnjë lloj detyrimi për njerëzit të cilët pretendojnë se kaderi është detyrim. Edhe pikë e fundit është se këta njerëz humbur thonë nëse kaderi do të thonë kaderi është detyrim, do të thonë kaderi është detyrim në të vërtetë, atëherë edhe profetët do të thonë nuk duhet i urdhëron njerëzit për të mirës zotën e lëngët të tijat. Psaltanu vërtet do shkojn tek ajo që është caktuar. Prandaj nëse vjen një profet i thotë ai person, thotë shko thoj se kshu e tregom atë këtu. Shko thoj atij që ti ka krijuar mua, më duhej ka dengjë kri, ka krijuar ka shkruajtur për mua që do të, të bindem ty. Kur profeti i thotë atij kujdes se do hysh në xhenem. Si që ndodhi me Mushik te Mekka, që si profeti sallallam doli në malin në Safan, kodra në, në Safa dhe u tha: O Kurish, shpëtoni vetëtuaj prej zjarrit. U tha shpëtoni vetët tuaja prej zjarët. E fati kështë këllëgje, në mështë mësëllëgjike se një person, nëse një person ty të vjen dhe të thot ati, tut, ati tutje është amiku po vjen të të vrasi. Qërë dhe i thush e ti? Dhe i thush e ik, dhe i thush ti ik, kur ma krijojë o lo, loë mundësim për të shpëtuar për amiku dhe atër të lëviz. Qërë dhe i thush? Normalizon një gjinjer që ka logjik nuk e bën të vërtetë, nuk e bën të vërtetë veprën, por kundrazi do vërhoj. Nëse thot, shumë, të thotë dikush më pasun që përpara të tetë tashi do të, të vijë një luan për të ngrënë. Në të thosh nuk lviz nga vendi, se sa të krijoi Allahu mundsinë për të për të lvizur nga vendi. Normalizon kjo është budallik, dhe nuk e thotë një njerëz që ka sadopak logjik në mendjen e tij. Gjithë këtë tregon thonë çë argument kanë këllë argumentin që përdorin këta, ky është një argument i kot, të cilën ata e përdorin për të justifikuar vëdet e tjera për gjunaftat që bëjnë dallzim më tepër se kaq. Sepse sepse ka deri në të vërtetë nuk ka as argument për ata që bëjnë gjunafe. Përkundazi ka deri në të vërtetë është nxitës edhe më i madh për besimtarët që të bëjnë punë të mira. Prandaj dhe ata sahabë, të cilët e dinin që ishin në xhenet, nuk i bëri ky lloj fakti, ky lloj dëshmie për profetun sallallahu alajhi wa sallam që ata në xhenet nuk i bëri ata që ata tinë punë të mira. Përkundërzi i bëri ato që nxitën më shumë do bëj më shumë punë të mira. Prandaj Abdurrahman ibn Auf, kur e mori vesh se ishte për banorët e xhenedit, i treguan disa sahabe që për ty ka dhënë porizon sunnem që ti je për banorët e xhenedit. Erdhën me një karvan, karvan të madh me deve, me tregti të, të madhe, tha gjithë këto karvani të madh me me tregtirish sadaka për hir të Allahut. Sepse ata e kuptuan shumë mirë që hyrja në xhenet është me shkaqe. Në mund të një xhenet, kot. Sep Allahu Subhanuhu Taala e ka krijuar xhenetin për të mirë dhe xhenemin për të këjit. Dhe kjo tregon domosdoshmë që çdo njeri për dy do marrin banorët e vet. Dhe banorët e tyre kanë disa punë. Banorët e xhenet, banorët e xhenet bëjnë punë të mirë dhe banorët e xheneve bëjnë punë të, bëjn të këqija. Ë gjithashtu një përgjithësi tjetër i themi aty personit i cili thotë i thotë profetit ik se fjalët e tua do të humbin kundërshtim me kaderin. I themi këtij personi Këtë dojë fjale nuk mund të thot një personi cilë të dëshiron të bëj pun të mira Dëpësa i personi cilë të dëshiron, dëshiron të bëj pun të mira Nuk i thot profetit ik, por a i vepron pun në mirë Edhe i personi cilë nuk dëshiron të bëj pun të mira Normalisht atër mos bëre punës të mirë nuk vjen nga caktimi Ndë më thonë sepse ka cakturë Allah dhe për dyturon të, të caktimi Por vjen nga mos dëshirë e ti për të bër pun në mirë Që në të vërtetë shkaku i vërtetë që ky person nuk dëshiron ta bëjë punën e mirë nuk është shkaku i vërtetë. Nuk është se Allahu Subhanuhu Teala po e deturon ndëmand Kaderit, por është sepse ky nuk e dëshiron punën e mirë. Prandaj, nëse ky do të dëshironte veprimin e punës të mirë, nëse do të dëshironte punën, veprimin e punës të mirë, atë do kishte mundësi ta bënte. Normalisht që puna e mirë të ekzistonte. Prandaj kush dëshiron të bëhet besimtar, edhe ka mundësi të flasi, më një herë thotë dëshmoin se nuk ka ta dhuarje për Çallahut. Ndërsa ai person i cili pretendon se dëshiron dhe nuk e thotë të lëgjë në të vërtetë, ai në të vërtetë nuk e dốt të lëgjë. Kështu që, domethënë në realitet, ky person i cili pretendon se argumenton, argumenton argumento, me kadën, ky në të vërtetë nuk e dốt të vërtetën, nuk e do ai të vërtetën, prandaj nuk e vepron atë. Kështu që problemi këtyre nuk ekziston tek mundësia, sepse ata mundsinë e kanë, por ekziston tek mos dëshira e tyre ndaj të, të, të, të, të vërtetës. Kështu që kaderi nuk është argument për asë një person që bëmve për të këshia, dhe asë nuk e qenë kur argument për shkashet që të rëguan. Në kashë më bjudhëm si më nësotëm, dhe o shpëlejt një në gjithëm.